Aquest cap de setmana ens apropem a la festivitat de Tots Sants i amb ella torna a la consumició dels tradicionals panellets, castanyes i moniatos. Des de la pastisseria del Germen Solà preveuen unes vendes inferiors respecte a les que es van registrar l'any passat, a més calculen que la major part dels panellets es vendran el mateix dia de Tots Sants. Una miqueta sí que es nota, sobretot perquè la gent compra per fer els ells i esperen més tard a començar a comprar. Abans a l'igual a principis de setmana o així estaven comprant i, i ara fins al dissabte o al diumenge no compraran. El mateix dia de tot segurament sí, castanyes, moniatos, sí, però aquest any abans no s'ha vengut gaire tampoc. La previsió de vendre menys en menys dies contrasta amb la de l'any passat, on les vendes van revifar respecte anys enrere i es van consumir més panellets en dies previs a tots sants. I és que, de fet, des del Fort de Campau van començar el dia 12 d'octubre a fer els panellets de pinyons, tot i que, finalment, les vendes des de llavors han estat escasses. D'altra banda, pel que fa a la pastisseria de Calaixalà, es preveuen unes vendes similars a les de l'any passat, tot i reconèixer els evidents efectes de la crisi econòmica. Així ho ha explicat la seva encarregada Grisel de Griseldaixalà. La crisi afecta el panellat igual que afecta tots els aspectes, per tant, aquest any la previsió és de, de, de contenció, no, no esperem una, una venda molt gran. Mantenir el que s'està fent els últims anys, esperem que no sigui menys. Tot i que el panellet estrelles sigui el de pinyó, tianencs podran trobar les dues pastaceries de la nostra vila, panellers de tot tipus, de codony, cafè, llema, coco, avellana, xocolata, maduixa o llimona. Pel que els preus oscil·len entre els 31 i els 42 euros al quilo. A tot plegat que l'afegirí que aquest cap de setmana, com a preludi de la festivitat de tots sants, el casal de joves de Tiana celebrarà Halloween amb un cicle de cinema de terror. Aquest dissabte, a partir de les 10 de la nit, es projectaran dos films, Paranormal Activity i Sequestrador.